Hoxima, dela farra Eguardion. Eguardion. Bueno, mamutzar eh, jatetxean aurkitzen gara ondarribian, zuzeu eh, babertakoa zara, eta ez zer baino lehen eh, kokatuko dugu nondago nahiz eta segurazki entzule askok zagutuko duten. Bueno, ara espero bintzat. Eh, mamutzar jatetxea alde zarren dago. Eh, bueno, eh, batzokiko harkupetik eh, sartuta, seituen bidezke azkarreta sartuta, kartela dan lekuan. Eta hortek aurrera joan, ba, seguten ikusten da... Nondagoen. Galduta dago, alde zarrera, baina bueno, bena orkitu ezke, ba, ez azaia topatzea. Eta izena nondi ator, Mamutzar izena? Bueno, Garai bateko izena du, eta Mamutzar bere, e, jendeaskoko pentsatzen dutela Mamu e, fantasma erderaz dalakon, baina itxasoko argotean, ba, esan nahi du Mamutzar maskaron de proa. Uh -huh. Eta da, ba, barkutan, ba, ma virginia edo tailetuta eta zijoana... Marrun aurregalean. Bueno, Gubertaratzaren eh arrazoia ba baten atzetik datorres, eh 10garren urteorrenean lagundu ohi zuen, eta zen ere ba, justu gaur bertan zuek ere ba garagardo dastaketa bat daukazu hemen. Bai, hala e, da eh lehenengo saiakerada honekin aurrera egin adituko ekitaldi gehiyo eta gaur begunadea eh garagardo dastaketa bat E, Tadiji bat etorriko da musika ibintzea, musikal lasaiia eta bueno, ea, jende gaztea eta jende gehi urritzen den etaezten gean hemendik aurrera olako egta helddik egiten. Bal dago aukerrik afaltzeko oraindik. E, bada bada. E. O gelditzen dira bueno, ez asko leku asko eza gelditzen, baina hogeita Mar pertsson arteritsi nahi dugu eta hohaugei paseko ditugu. Nora deitu ar du entzuleak inte bada, Beno, ba, gaur, eh, unguztien, hemen egun gogea, bederatzi lau iru, sei lau, iru-iru lau behatzi, zemakia daitu ba, edo bestela web horrian, mamutsar.com, sartu ezkero, ba, deitzeko. Bale, hori gaur gaueko hitzordua eta besta leo apiskatea, induko gara jatetxaaren irudia deskribatzen e, itzen bidez, Honera e, sartzean lehenengo enpresia museo batean sartzen garena dirudi, e, denetari daukazu hemen garai batekoak gauza asko. Bai e, e, bertako nagusia, etxe guziaren nagusia, ba, bueno, itsasoan ibilitakoa da eta bertatik atera ditu ba, kanoiak, Bale zurrak, e, deneterik, eta gero ere bai, ba, beti izan ditu, ba, kafetera zar bat, e, bueno, mila gauza garaibatekoak, eta hola jarretar ditu, ornituta jete txea, eta bai, bera estruktueroak ire lekuak, ba, erdiaroko e, etxe bada, eta bueno, bera enkantua badu. Ezakituagian suitu oso de baina e, bezorek bezeroek orpegi arrarorik edo kuriosidades begiratzen aldute, ba barra gainan daukazuen kafetera, garai hartako kafetera horrekin edo nolako inpresiak dauzkate? Bai, bai, bai. Kanpoko jendea bat hemengu jendeak ez autzen du mamutzar, baino kanpoko jendea bai askotan. E, galdera asko Eta, bueno, ta gero, ba, jende asko leku gozioa nola dan, da tximiniakin eta ba, jende asko bat dirudik gaudela borda baten edo mendiko baserri baten edo, bai, kuriosoa. Eta nolako sukaldaritza ari den duzu hemen? Bueno, e, batipa, garaiko sukaldaritza. Ba, Zerlikagai hau den garaibako itzean, ba, e, oiekeri abiltzen ditugu, eta... Eta, bueno, nahi diogu puntu tradizionalatik aparte, ba, bueno, pixate sukaldaria ja leku honetan ikasia da, eta, bueno, zokaldaritza modernoa sartzen ditugu puntu batzuk, eta biak naztu eta esan honukea. Horain, dator, horrek esan nahi du, gure eskualdera, turistazko helduko direla, eta bereziki e, ondarri biara, ezzuk batu bezala e, jatetxean sartu bezain laster, behar jaosi egiten dugula, ematen dut ondarribia ondarri biara bera garai hartako herri bezala, ezagutua dago. Bai, eta gure iluzioare hoi mantentzea da, Baina jokin balake gure bai, azte esatutan, seguraski, ba, egur aldio nahi nezkeo, ba, jendea beti marina aldea eta errazat joko dula, eta i, agian ez da gure gara irik onena, eta gualdean arabera, gu, kasik, negun lano beto egin dezakegu. Baina, bueno, beti jendea kanpoko adatorrela, ba, beti izaten da giro gehiago eta noski jende gehiago torriko dela. josema sema, azte maturtea eramatzazu hemen e, lanean? Ba, bueno, gu jatetxe hau deula, e, urte terri da. Beste bi urte itxitean zen, hemen e, etxeak egiten haitu e, zidan, eta, bueno, o, e, bai, obarra batzuk izan ziren eta, eta, eta, bueno, nio hundarribia duela bostu urte dut horri nes biztia, zerti, nahiz da hemen jaioa izan, tolo egin dut bizi guztia, eta duela bostu urte dut horri eta, ba, bueno, pixea dela vuelta ala raiz ez, eta, <risa> eta, eta hemen txeta, honekin hasi gea, arrebat abiok, eta, bueno, momentuz kontentu. Olatu apatu zen nuen? E, ez, e, bueno, Geientxuna eh ba olatzeuen baina bueno, margotu, gero ba, bueno, Ecuador batzu jarri, bueno, gure puntua emandiou es esate bateako, baina bueno, bai, egurrez egina da ona eta etxe bizitza dana, zetiu, bueno, bere garaien ni dakitela beintsak kontatu diatenez, hau bazan e, ikulu bat nun animaliak egotentzian, hemen ondoan mataderoa zana zeola eta feritezala. Eta bueno, bai. Eh, indaz egon dena, baina guindena da, ba aur aurpegia biska berritu, chukundu eta, eta bueno, gaur egun da ona. Aipatu dugu berez, ba porrak datu zela, naiz eta zuek neguan eh ba, izaten e, dituzuen, ba nola dago. Eh, hirugarren sektorearen asuntua zerbitzuena, e, azkenan e, jatetxera joatea, ba askotan lan kontuak ez paira ointzat, ba kapritxo bat da, nola dago egoera. Ba, ni hosteleritzen, amarr urte ba, e, damakizkit, eta da, agian urteriko garrena, edo zaiena bintzat. E, Puh, nik itzekiten e, guzti horrekin. E, komentatzen du, ba, bueno, ez ditu, holako gara izai, aintzaiak ezagutu, eta ala da. Gaur egun, etortzen da pertsona, ba, dirua asko behiratzen du, eta ja, Dirua baino, kosteiten da txetik gateratzea, eta niko hondarribin pixea somatzen egin ezena, azten zehar jendea ez dala asko ateratzen eta dena azteburua e behi da egelitzen dela, eta hortun, ba, guri zaigu zaigo azten zehar batipa, lan bueno, azkenen eta azken egin azteburutan hondoite emadeu, horrekin ba, bueno, konfor konformatu behar. Ezan digutzu, Josema, tolosan pasaituzula urte asko e plater tradizionalen inguruan e galetu behar nizu, tolosan babarrunak, eta hemen hondarribian? Iten ditugu. <laughs> Baitare. Bai, Baitare. Bai, bai. Ohen txe e, bukatu da garaia. E, baino, bai, saietzak gara bueno, olako kutsu batzuk emanten zen. Eta negu guztian izaten dugu, babarruna da, azte burudutan. guztiekin esaten guztiakin izaten dana, ez da. Eta, bai, beli odolki, gobiarriko odolkia, pixkate... Hemengo produktuak ibiltzen ditu, saltzen ditu ba, ba Tolosakoa balitz bezela o Goierriko balitz bezela, baina bueno, hemengo Basarritarra erositakoa dira eta bai egiten dugu eta Sagardotegi garaia nei bai Basardotegoko menua eta bueno, azkeneanen an bizitu naiz Lapurtu beharrandik. <laughs> bueno, ora hasiko dugu beraz, ba Ondarribiako aldezarrean aurkitzen zaraitela eta gau honetan ba gau berezi bat euh dauka zuela gara gardo dastaketa musikarekin, toranik ere lekuak e, badaudela, ezta. No me hiciera va a mí es que el Josiema su brillo